Doina Transilvaniei. Doamne hunii au venit și cu ciuma lor cea neagră, plaiul sfânt, ni l-au lovit. Doamne hunii au venit și prin ei satana șar pe neamul ni l-au otrăvit. Doamne hunii au venit și cu o ură ucigașă sufletul ne-au chinuit. Doamne hunii au venit și cu o vicleană geară, Transilvania străbună cu alor hoardă ne-au răpit. Doamne hunii au venit și cu zeci de mii de chinuri, frații ne-au schimjit. Doamne hunii au venit și simțind alor duhoare, apele s-au înverzit. Doamne hunii au venit la râmeți și cu alor tunuri ei în coastă te-au lovit. Doamne hunii au venit și ne-au proșcat cu moarte, fiindcă în inim te-am iubit. Doamne huni au venit și cu ei, holda gintei noastre, cu alor săbii, au cosit. Doamne huni au venit și, deși s-au creștinat drumul sfânt, l-au părăsit și la iad s-au osândit. Lacrima pentru biciul lui Atila, Doamne cântălharii lui Atila, frații ne-au spânzurat. Și cu alor obrăznicie, toate cele le-au furat, tu în mână ne luat, iar pe ei în focul veșnic să se ducă ei lăsat.